Довелось підкликати офіціанта і замовляти сто грамів коньяку. «Якщо є вірменський», – уточнив академік. «Ним, кажуть, добре полоскати зуби». Олексій непомітно торкнув ногою під столом брату ногу. Сиди, мовляв, не психуй. «Небагато лишилось. Хай пожуриться, старий. Треба ж і йому над кимось владу показати. Раз навіть над рідним внуком не може». Геннадій пригасив сіпання щоки і стримав пальці, що забарабанили по столу. Думка ж, що старий міг би не те, що від кулі, від кількох заячих широтинок звалитись, навіть розвеселила його. І він спитав, чи давно пан професор полощі зуби коньяком і чи інші сорти для цього бува не підходять. Олексій ще раз буцнув його ногою, та у відповідь Генка правою наступив на братові пальці. «Даремно смієтеся, молодий чоловіче», – сказав професор-академік. «Моїм штучним зубам кон'ячок якраз і підходить. За всякі аквафреш і фітоденти діє ліпше, набагато ліпше». Старий значливо, з цілком серйозним виразом на обличчі підняв палець і став його роздивлятися. А тоді ще й подмухав, наче на його старечій темно-жовтій шкірі раптом виросла вавка. Геннадій стиха полегшено зітхнув, коли молодий хлопець-офіціант приніс нарешті коньяк. Професор, правда, став малуватися чарочкою проти світла. Його очі примружилися, як у старого кота на сонці, мимо якого щойно пройшла молода кішечка – та він розуміє, що її вже не наздогнати. «То за що вип'ємо?» – нетерпеливо сказав Геннадій, піднімаючи свою чарку. «За те, щоб ви лишилися живі, як будете шукати свого ворога», – сказав дідок. «У наш час це не всім і вдається». «Ого, навіть так?» – подумав Генка і уважно подивився в дідові очі. «Але там не побачив нічого, окрім примруженості», з якої виповзав лагідний, ледь помітний смішок. І тут він подумав, що дід цей зараз не такий простий, як здається, що за його занудством багато що ховається. Так воно і виявилося. Після проціджування смакування коньяку із повільним закушуванням апельсинкою, витримавши чималу паузу, академік нарешті перейшов до суті. Якщо вас цікавить, молоді люди, з чим маєте справу, то я скажу. Аерозоль. Повільно, наче смакуючи слова, особливо останнє, промовив він. Аерозоль, не зрозумів Геннадій, який ще аерозоль? Дідок подивився на нього вже з неприхованою сміховинкою і водночас наче вибачливо. Взяв ще одну скипку, тепер лимона, поклав на язик. Цього разу жування було ще довшим, і він, мов би, вагався, казати чи ні. «Досить рідкісний, і я би сказав, поки що невідомий великому колу хіміків. Я б сказав, відомий дуже вузькому колу – аерозоль». Мовив нарешті у тій самій манері, але раптом його очі заграли живинкою. «Аерозоль, взагалі-то, це такі дрібненькі краплинки». Ну, як ото ваша дама на волосся чи навіть на обличчя собі любить прискати. Але є й дрібніші аерозольки. Прямо скажемо, дуже дрібненькі, просто мікроскопічні. І далі він взявся пояснювати, що дослідження, які він провів у своїй лабораторії, плюс дослідження, зроблені одним його московським колегою, так от, дослідження тих проб, які він взяв у спаленому будинку, доводять – що причиною пожежі є саме аерозоль, досить ефективний, але досі невідомий. Зрештою, відомий, але тільки у колах, пов'язаних із таємними, дуже таємними розробками. У світі знані лише кілька випадків застосування такого аерозолю. Розповідати далі, панове, щепильніше, ніж досі, подивився на старшого з братів дідок. «Скільки?» – спитав Геннадій. Я не жлоб і не той, хто двічі підряд намагається доїти одної туш, вибачайте корову, сказав Євген Федорович. Але, видаючи вам цю таємницю, я піддаю своє життя неабиякому ризику, дуже великому.